allà el 6 de desembre de 2012 són les 7 i 10 minuts de la tarda benvinguts a la segona edició de Paraula de Tortuga I aquest és un bon moment per fer-mos la pregunta transcendental Per què serveix una tertúlia radiofònica? No seria millor passar a música del fari? Se resposta, amics meus tan sols les sapes ben. En tot cas, vos proposam que deixeu a la vostra bruixa a l'interior que us indiqui quina és la millor manera d'entendre aquest món nostre. Aquest programa difícilment posarà llunç en els racons tenebrosos de s'enteniment. Ens conformam per fer un esforç de reconèixer què hi ha darrere de les paraules incòmodes que escoltem massa sovint. Desnonament, ajustament, austeritat, retallades de regulació, competència, rescat, revolta, seguretat, excel·lència. Tots aquests conceptes s'aconsegueixen amagar s'única cosa verdadera, que cada persona del món viu la seva pròpia veritat i qualsevol intent d'amagar-la o ignorar-la és un intent de reprimir l'esperit humà. Fa mentida, en aquest còctel de paraules buides que ens enverien a l'esperit, proposam recuperar una mirada humana cap a cada cosa que trobem mentre fem camí per aquest desconcertant moment històric. Per sa de Ràdio Tortuga, els camis se tornen misteriós i estimulants cada setmana. No sabem cap a on anam ni si arribarem en joc. Només sabem dues coses. Que no tenim pressa i que duim una closca ben forta s'escana per protegir-nos d'aquest llançament de paraules venenoses. Aquestes són les nostres paraules, i si no us agraden, en tenim d'altres. De Cristina Fernández, que pren el control tècnic d'aquesta xerrada. En Carlos Pons, com a col·laborador, reporter i realitzador. En Carlos Pons, com a col·laborador, reporter i realitzador. I és qui vos parla, en Pere Feliu, que farà de presentador i moderador d'aquest debat. I d'avui ens acompanya molta de gent en aquesta taula. Tenim en en Lluismi. Hola, què tal? Com estàs? Bé, una mica constipat. Molt bé. Tenim també en Macarena. Bona tarda. I tenim en Josep Lluís. Bona tarda. I per allà darrere amagat eh, tenim també en, en Carlos Pons. Jo vull dir una cosa perquè avui estem, com estem a Ràdio Tortuga i a Bon Entendedor volia dir que go ninja, go ninja, go, go, go ninja, go, go ninja, go go, ninja, ninja, rap, rap, ninja, ninja, rap que és com un codi morse però en llenguatge que algú sap, lo, sap de què vas algú que ho sap podem començar en, en la secció Carlos Pons comencem en, en la secció d'en Carles Pons endavant, idò, endavant. hoy dia, luna dia, ah. pena ah, ah. Me Molt me. doncs benvinguts a les notícies absurdes d'aquestes setmanes, de setmana, la setmana anterior i algunes fins i tot de, de mesos anteriors, però que encara estan vigents. La primera i més absurda que he trobat és que a Espanya cae un lloc en el rànquing de corrupció internacional. <laughs> Molt bé, estem eh, per damunt encara de Somàlia, el qual eh, està bé, està bé, però ens hem posat ja en el nivell de, de Boswana, que com tots sabem és una potència en això de, de, de, de ser legalitat internacional. Què t'assembla? No sé, jo crec que s'ha de xerrar sempre de corrupció, corrupció, corrupció, si això és no, no ho puc entendre. Hombre, no, no és corrupció, això és, com se això, és ser un poc pillo, eh? Com més? Campechania. poc pillo, vull dir que soy mozo, torturo, però lo hice un poco sin querer, me caigo la porra por delante, no? Aquestes coses. Però, bueno, eh, tenim altres, altres coses absurdes, com, per exemple, bueno, Eh, uh, aquesta m'agrada bastant, aquesta fondes de la BBC, decir, que morts de, del diari de Villatripas d'Arriba, que diu: "La policia confunde un bastón con una espada samurai y usa una pistola eléctrica contra un ciego". Mol bona. Eh, uh, esta... <laughs> Que, Está que, muy bien porque se acostumbren a ser perillosos El pasado viernes Colin Farmer de 61 años caminaba a paso de tortuga Según él mismo ha relatado Para encontrarse con los amigos en un pub de Cholly se, se dio así puesto, uh, en puesto, Cholly En el condado de Lancaster, que es Angleterra Cuando yo una voz que le daba al alto Varios agentes de la policía local Sí, menos manco se podría decir que es algo como ¡Alto! Uh, chato, muy bien, gracias Uh, bueno, pues això li van donar alto i uh, bueno, pues li van en pegar branca en sa, en sa pistola elèctrica i quan era en terra, també bones potades, també. I aquest tio se va quedar ja tranquil, no va deixar va de comportar-se quedar, pues, de manera violenta. Se va quedar flipando pepinillos bueno, i, que no guapo, i, i pensant que, que, era, que era guapíssim. Bueno, bé. Un altre que ha tingut bastant d èxit i que, que comentàvem abans fora micro eh, bé de, bueno, això l'han llegit ABC eh, molt bé d'Alemanya que també saben que és un puesto supercivilitzat i molt bé notícia de, una notícia d'una mujer trata de matar a su novio con los pechos mm -hmm. en paraules d'aquesta dona que se deia Francisca Hansen eh, esperem que no m'ho denunciï perquè que no me'l senti intenté que muriera de la forma més agradable possible de fet sembla que, que, no, que no, no el va intentar matar a, a base de topades en sospits sinó que, que el volia ofegar en sospits Lo qual m'ordió algo de, de fisonomia -fiso -fiso d'aquesta senyora hi ha gent que té capacitats especials hi ha gent que té capacitats especials sí, és cert hi ha gent que fa que s'enxopen i ha gent que, que té un, una pitrera assassina però un, era el rotllo com en un coixí i li feia... Tss, tss, tss, ja, sí, ja, en plan, ja, ja sí. Ja Relájate, bonito. Ja està, ja està. Sí. Tranquilo, bonito. Dormete, bonito. Sí, sí, Aquí va, no, no, necessitava, no necessitava apuntar se els gimnàs. <ríe> <ríe> lo cual mos enllacen la següent notícia absurda, que és tombes interactives. Arriben les làpides en codis QR. Se so, vol do que és els codi QR? No. És bueno és un còdic, és un còdic que s'hi amb el telèfon. Exacte, és una espècie de, és un quadredet amb punts que això li fas com una foto en seu mòbil i t'enjaussa automàticament en una pàgina web. De, ara s'ha popularat de moda una una amb eh, aquest, aquest dibuixet per enganxar directament en seva biografia, en vídeos d'aquest tipus i tal. Deu ser superdivertit Borlo Mort i després veure pues, una foto de com, eh, jo sé, sabe, en plan ridículness de, de com hacía l'escorpión ¿no? dos mesos antes de morir se metió un leñazo contra una excavadora que divertido <laughs> sense comentaris ¿no? Sí. No, no hi ha paraules després la de descobrir una isla que en realitat no existe que aquesta és molt bona que fa, fa com 20 anys que hi ha una illa cartografiada, que sortien els Google Earth, el Google Maps i de per tot i totes les mapes i que va ser una broma d'un tio que la va posar allà i hi havia fotos i hi havia agències de viatges que xerraven d'ella era meravellós perquè és una ella situada entre Austràlia i Nova, Cal, Nova, Nova Caledònia que jo pensava que era Caledònia, Nueva Caledònia, això no es van bon vendant no venden bragas i coses en Caledònia. Però això ho va fer com a de bromes, no? Sí, Perquè... un tio que va tenir la correnta i va dir, va tenir va dir què? Pues vamos a poner una isla aquí un puntito Perquè ahí Jo conec una història diverses històries semblants però no eren gent de bromes eren, eren de promotors immobiliaris que venien cases o finques inclús, que no existeixen i clar, és un problema per el comprador Hombre, en aquesta, en aquest, Penses que en aquest sistema nostre és un problema vendre coses que no existeixen? Bueno, aquell era, era problemàtic perquè, vull dir, una finca que un pensava potser millor ses ovelles o posar... Clar, si quan animades, que no arres, és un problema. Eh? Claro, si trobes que hi ha un senyor de mòstoles allà s'ha hagut en mid d'un camp i d'això doncs un problema, clar. Bueno, després lo detienen a una mujer suel que porten relacions sexuals amb un esqueleto, que també és moltíssim, que feia vídeos amb coses que, que li deia coses com mi primera experiència, li posava corets... I calaveras con corazoncitos y besitos y tal. És es que At la gent ja no sap què fer per sortir d'internet, oi? Eh? No, clar, evidentment. Atropellòsos poso perquè se anego a votar. Eh? Això també està molt en voga. Eh? Dir... Anarquistes, cuidado. Eh? De quina res mos posaran altres. Anarquistes sí. anau alerta.: l'arte. Exacte, sí, sí. I després també m'ho va fer molta gràcia, això va ser la setmana passada, que, que de quan policia se'n va dur la, la reportera de la Sexta, que duia la càmera, que deien que fins en els darrers moments fins que no se la van dur en, es, en, a, en el calabozo no van saber que era una reportera, saps? Se que la supercàmera enorme que posava la sexta i el reportero que duia de en un micro pues tampoc no, no, era, no era suficient per, per identificar-la. A més, els policies queixaven que aquesta persona no se va identificar com a persona, cosa que també m'acridi bastant l'atenció. Diu molt sobre la intel·ligència i aquest senyor Gent. Molt bé, no sé si tens qualsevol cosa preparada o... No, jo ja crec que per ende ja quí ben alt. Tal, ho deixem aquí fins a setmana que ve. Moltes gràcies, Carlos, per la teva supersecció. Ja tuve quin obrigado toquen el piano Ciarmi sonrisa ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama ya hice comer ya en sedrama, fui concreto y me fui por la rama ya me hice bueno y tuve mala fama, ya fui ético, di fierrático, ya fui escéptico y fifanático, ya fui, abulico, y fui metódico, ya fui budico, fui caótico. Ya de La Tortuga creu amb la llibertat d'expressió. Efectivament, aquesta és una de les premisses de la Ràdio Tortuga, és a dir que en principi eh, no haurien de censurar el que voleu dir en aquesta tertúlia. Clar que després hi ha accidents, com en Josep Juiz ja ho sap, i de vegades són, eh, doncs no pot recuperar aquells comentaris que ha fet bé, si us acord tema jo crec que aquesta setmana ha hagut unes declaracions del ministre Obert sobretot de a una reforma educativa no sé si penseu que és necessari una reforma educativa en aquest moment a Espanya jo crec que és necessària una reforma educativa però no en la mesura en què ho ha fet aquest ministre és a dir, una reforma educativa és necessària ja però definitiva en consens perquè si hi ha una cosa que tots els governs han canviat en benefici seu ha sigut l'educació. I la mesura que ha pres el senyor Bert no té res a veure en la crisi, la qual cosa veiem que s'utilitza la crisi com una excusa i és una, una passa clarament ideològica i que tindrà, per jo, moltes conseqüències negatives. Home, evidentment, sí que fa falta una reforma Educativa però precisament en el sentit contrari sense que de fa aquest espècie de ministre o ressuscitat d'altres èpoques. Si volem una societat nova han de creure en una educació nova i no precisament en l'educació que tenien en els nostres predins en els anys 40, que és elò que està tornanant en això. Eh, donar-li més poder a església, edu enfocar-see educació a cap a empresasa i. I a, i, a reprimir, i a reprimir el que són les minories i les cultures pròpies dels pobles que estan en aquest estat Bé, jo que penso és que eh, el que dèiem la setmana passada de que crisi és oportunitat i el govern de l'estat espanyol en aquest moment ens està donant l'oportunitat que amb el seu viatge cap a tres de dècades enrere doncs també ens donen l'oportunitat d'analitzar eh, l'experiència d'aquestes 3 dècades com ha estat i eh, començar de nou. De la mateixa manera que ells volen començar de nou eh, tornant a fa 30 anys de l'Espanya Grandi Libre, doncs nosaltres també tenim l'oportunitat de dir, bueno, doncs, com que vosaltres el que voleu és tornar a aquella situació, 'altres ferem la pirueta virtual de tornar a aquella situació i aprofitant que el pissuegra passa provetadolid Valladolid doncs nem a dir la nostra i m' està donant una oportunitat eh, no de reformar lo, la, lo actual sinó de posar-lo en qüestió i no agafam de la mà eh, la proposta del ministre sinó que està posant eh, damunt de la taula i eh, més oportunitats perquè coses que no, no s'havien eh, encetat ni s'havien plantessat o que havien quedat arraconades eh, s'hi puguin plantessar. Idò, de... bé, potser és el que... Idò, Ja me sembla que uh, falten dues setmanes per... Ah, no, perdona. Sí, sí. Endavant, endavant. No, no, perdó, no, de... Bé, contraia, falten, pues, eh, eh, falten dues setmanes per... Falten dues setmanes per pel fin del món, per lo tanto a mi la verdad es que me empiezo a rebufar tot este tema completamente. I jo estic d'acord amb el senyor Bert i fins i tot aniria un poc més a juny. Jo estaria més que per una nova llei d'educació, de, jo estaria per, una, estaria per una nova llei de, de lobotomia general. Vull dir, jo crec que aniria més a juny. Faria una obligació de desactivar certes àrees del servei per estar tot més tranquils i evitar aquesta confrontació social que, que veiem cada dia i que mos du que, que aquest país nostre que l'hem de treure tots junts eh, pues no se'n vagi a on s'està anant dir, han d'estar tots d'acord i per això hem d'evitar de qualsevol eh, pensament que no, no vagi en concordància amb les persones que mos governen que són a més les persones que tenen les claus per, per millorar la nostra, nostra situació Unitat, patriotisme a més, eh, eh, govern... o sigui, el PP, quan feia oposició, practicava la recepta de quan pitjor millor, quan peor mejor. Bé, ara també estem amb eh, aquesta situació de quan peor mejor. A potser eh, aquest peor a nosaltres ens dona una excusa per, eh, per, per dir eh, quin és el millor per nosaltres, no? Pues, eh, en això anem tenim aquesta oportunitat de, no sé molt bé de què amb eh, eh, quasi-quasi es plantejamentes eh, qüestionar si hem de fer una desobediència educativa a part de la desobediència fiscal que fa ja un temps que s'està parlant d'ella i cercar, no sé eh, ja saben que les propostes a nivell de govern no seran molt interessants per per, almenys, eh, des del meu punt de vista, per per les necessitats socials que tenim. Pues ens haurem d'inventar altres coses, no? Ara, parlant en sèrio, el que sí lo que és sí, cert és que amb aquesta nova normativa que ens han parlat i amb la idea que ja ens venien enfocant de l'educació des de feia temps, és cert que, que aquest govern considera, sembla, que l'educació és només un currículum relacionat més amb un continguts de cada una de les matèries que no una educació que va més allà, una educació en valors, que encara queda en els currículums escolars com algo molt guapo que s'apunta de xerrar dels valors de la convivència, de xerrar dels valors de la llibertat, de xerrar de tant d'altres valors, però que a la veritat no li interessa aquest tipus d'educació, malgrat tots els manuals de la pedagogia, de l'educació de fa tants i tants d'anys enfoquen l'educació precisament no només cap en els currículums sinó cap a, a, a l'educació de les persones, no? com a persones, com a ciutadans i com a persones que s'han de relacionar amb altres persones i amb altres grups. No? Uh, jo crec que s'ha fet una aposta molt clara i molt relacionada amb aquest moment que tot passa per la crisi i que considerem que tot pot passar per ser crisi i que els ciutadans estan disposats a retallar fins i tot la seva disposició com a ciutadans, que ja no som eh, persones que forjam la nostra societat, sinó que som persones que rebem més o manco el que es govern ens vol donar i que ens fem un poc a la forma del que es govern considera que és més apropiat i sobretot més productiu. No oblidem que, que l'educació ara mateix està enfocada... Uh, i això ho van dir en el propi govern quan estàvem preparant aquesta reforma cap a un model de producció determinat i cap a un model en el qual els educants passen a, a respondre a les necessitats del mercat en quant a mà d'obra i per tant hi ha tota una sèrie d'àrees que fins ara consideràvem que eren principals per progrés que passen a deixar de tenir cap, cap interès, perquè aquestes no produeixen res. No? I aquí tenim tant de professionals, no només a l'escola que tots coneixem, sinó també a la universitat, també a les tècniques, eh, a la formació professional, que ja no tenen cap, cap interès. I a més a més, condicionat a que eh, la gent estudia o se li inculca que estudiï per tal d'accedir a una titulació. O sigui, el canvi de la formació d'adquirir cultura no va per aprendre no se prima l'interès per aprendre sinó l'interès per aprovar per tal de tenir una titulació jo recordo que jo ara fa 30 anys que tinc 30 anys i quan aquesta Constitució que justament avui se celebra el dia de la Constitució i, i totes les loxes i reloxes i l'han canviat de nom moltes vegades eh, es plantejava eh, estaven partint d'una situació de d'abans eh, de la democràcia que el poble no tenia accés a la cultura i el poble que estava en moviment o sigui no, hi havia un gran moviment de, de, de gent que, que estava inquieta, que tenia moltes inquietuds eh, van crear moviments culturals com universitats populars, aules de cultura que als barris i pobles de, de, de, per tota, la, de tota Espanya eh, eren una alternativa a la manca de, eh, de, de cultura a la falta d'accessibilitat de, de, de la gent en el sistema educatiu Això s'ha abandonat i jo crec que potenciar elements de, eh, de crear debat, d'adquirir de, de cultura, d'adquirir coneixement, d'intercanviar informació i valoració entre eh, les persones que no, es, no cerquin eh, una titulació, sinó que el que cerquin és eh, una comprensió i, i una elaboració de i respostes a la situació actual és molt més important que no eh, entrar dins del sistema productiu que comentava en Carles, que és una dialèctica, eh, titulació, apro eh, aprovat, i eh, està format eh, o l'interès per la formació queda, de banda, queda com un aspecte secundari. A les universitats populars no se, no se donava cap titulació. Eh, als inicis de que va ser tot el moviment d'escola d'adults no se donava una titulació. Després les escoles d'adults eh, que era una, un, una simple alfabetització um, bàsica, les escoles d'adults eh se van, retorn, o sigui, reconvertir en, en unes es, escoles apèndices de, de que és el sistema educatiu. No, seguint la línia del que ha dit en Lluís, ara crec jo que l'educació, la cultura per la cultura, no és econòmic. És a dir, La cultura per formar-te, per, per adquirir uns, uns interessos, unes inquietuds, unes sensibilitats, ja no és econòmic perquè l'educació s'ha convertit una cosa que ha de ser útil. Ha de produir uns rendiments i els joves que es formin han de, de després retornar això que se suposa que el pare, el estat el sistema ens els hi ha donat. És dir, també és, una, és un adoctrinament perquè s'intenta que aquestes persones que s'estan formant acabin pensant igual que allò que els intenten ficar en el servei. I això es veu molt clar en les assignatures. Va tenir l'oportunitat de poder folletjar el nou eh, van projecte de llei. Es veu molt clar en la divisió d'assignatures. Trobem assignatures pràctiques, i assignatures acadèmiques, i està així posat. Les assignatures pràctiques són matemàtiques, economia, totes aquestes relacionades en l'àmbit de l'empresa, etc I les assignatures acadèmiques són, per exemple, ciències socials, que a quart d'ESO ja no és, és, a dir, és una optativa, s'ha llevat l'opció d'estudiar història a quart les llengües clàssiques, història de l'art, és a dir, aquestes coses s'han convertit en una opció per a aquell qui vulgui perdre's temps fent -te això però ara l'educació s'ha convertit en una manera de guanyar diners i de fabricar eh, persones que ajudin a guanyar diners pel sistema és a dir, és una retroalimentació i el sistema no eh, farà una despesa si després aquestes persones no els hi retornen, és una forma d'empresa l'educació s'ha convertit en una empresa en una cosa que ha útil, si no és útil ja no serveix, Però això aquesta modificació de no, Sí, Totalment d'acord, se nota sobretot en el, el àmbit universitari, com estàvem dient ara, la universitat passa de ser un lloc, eh, un lloc de coneixement o un lloc d'especialització de mà d'obra. Tu vas allà a treure't un títol perquè per en el teu currículum tu puguis començar eh, a tenir una feina, a tenir un lloc de feina. Quan, quan fins fa poc, sí una persona podia, podia anar a la universitat per, per aprendre un ofici, però és que també la universitat era un lloc de coneixement, un lloc on tu entraves amb unes inquietuds i moltes vegades apre, aprenies molt més fora de les aules o, o matèries que eren fora de curric, fora currículum que no el que era sa matèria pròpiament. i de més unit a el que ha dit en Carlos, a la devaluació de tota una sèrie de matèries i de tota una sèrie de llicenciatures o de carreres que, que fins ara estaven integrades a la universitat i que, i que en el nou sistema perden totalment el valor perquè no, no en tronquen directament amb un treball remunerat amb, amb allò que el sistema considera algo productiu com, com podrien ser... Eh, coses més artístiques o, o, o més tiren cap de filosofia o, o altres temes socials que econòmicament no són rendibles això, per, això en quant a la universitat i després per davall d'això està eh, si sí, encerrat d'encaminar de, de, o tocar a lempre empresa, però a més eh, el que et séissa primària s'està veient com a part d'això, també se'n tronca amb, amb una sèrie de, de dogmes, institucionals, dogmes d'estat com són per exemple, el retorn de o el que volen fer és, retornar tot descontingut de hisstòria eh, a mans de el que ha dit o siguis història oficial, si història que s'ensenyarà, és història quegui digui, te digui que, que és. Sempre ha estat així. No? Jo recordo el manco d'educació de que he tingut jo i ja història com m'ha estudiat, pues, ha estat el que, que deia el currículum i a poc a poc hem anat descobrint altres coses de fet, a mi sempre em va cridar l'atenció que eh, estudiant història pràcticament no estudiaven res de segle XX era una cosa que no... Ma, mai arribava, no, no, i, no arribava i del XIX, eh? del XIX molt poc la Guerra de Cuba, i del segle XX pràcticament res eh, la desaparició de les colònies tot es, això eh? ni, ni entra és com si s'anàs difuminant tota si la història la prehistòria molt bé tot bé. però ja quan arribem a l'actual per entendre un poc les situacions que estem aquí no, aquí hi ha jocs en lín 82 i la meva escola quan arribaven arribàvem en aquesta part de de, de, de tal, es, la, parte, señores, la parte, mmm, de la Guerra Civil i tal. L'únic que ens deien és, "Toda la toda la part de la revolució i del levantament roxo, la deixem para otro any i passaven directament a esa, a la transició democràtica." I me feia me fa molta gràcia i jo el que, el que també volia incidir era en això que no es tracta només d'una reforma de l'educació des de l'àmbit de l'escola, sinó que es tracta d'una reforma ideològica de, de la formació i dels professionals i de totes les facetes de la vida de les persones d'aquest país de cara a, a que estiguin a les ordres de l'economia i això veu, per exemple, en professionals com els que tenim que no només són artistes, que no només millor són, són uh, professionals de l'educació des de l'àmbit més clàssic sinó també, per exemple, un exemple molt clar el trobam en l'animador sociocultural que és, un, uh, que és un professional que en teoria uh, veu el, el progrés de la societat a partir dels grups els petits grups que se formen i que els ajuda a, form a, que, a que se formin, a que se formalitgin i a que, a que vagin a la recerca de les, dels seus propis objectius, o sigui que treballa tot aquest tema de l'associacionisme i demés, aquest professional que treballa en teoria la integració i que treballa el desenvolupament comunitari, ara ja no és un professional d'això, sinó que l'han convertit en un animador turístic. L'animador sociocultural ara és un animador turístic. No? Avui en Bert, a més, per posar-li ja un poc més de canya a l'assumpte, en Bert, a l'acer SER, en... quan li, li criticaven, li feien totes les crítiques que s'han fet damunt els temes de reforma educativa, deia, com a única resposta... No? Soy com un toro bravo, me crezco en el castigo. I, i, així, I així tancava, tancava tota la tota, tota part de les crítiques, la, la tancava. Este periodisme no és serio, falta l'opinió del toro. I això és a la que us enfrontant, realment. Vull dir, a Persones que no només estan disposades a fer... Un, un canvi ideològic tan clar com aquest sinó que ho maquillen com si no tingués res d'ideològic i a més no responen a cap crítica sinó que se, se defensen amb frases de, de puro macho ibérico com, com ja estàvem acostumats a altres temps no? és, és, bastant, és bastant graciós aquest temps per viure'l-ho A mi el que em crida l'atenció és que amb les oportunitats que tenen les generacions actuals d'aquestes dues dècades darreres de tenir eh, un a l'abast, un, una quantitat enorme d'informació, informació que fa 30 anys no, no, no existia, eh, no hi ha models, no hi ha mètodes on eh, aquesta informació que ens desborda eh, la, puguem col·locar, la puguem col·locar per tenir un marc interpretatiu. L'excés d'informació és de formació. Clar, si no mm, som capaços de mm, d'educar entre cometes, o sigui, de guiar de donar oportunitats perquè la gent tingui, tingui un, uns criteris bàsics a on col·locar tota la informació una informació sense criteris eh, és de formació i juntant amb això podíem xerrar d'un concepte que està molt molt, molt tocat eh, en aquests aquest temps anteriors que és el fracàs escolar el fracàs escolar Uh, arriba a una, una edat molt temprana que és uh, en, el, en els 16 anys ja la, la, la, la escolarització no és obligatòria entre el 16 i el 18 encara hi ha una, op una, una opció perquè la gent s'ho repensi i quan no, te, no ets capaç o oh, els joves no han estat capaços de recolocar se dins de l'oferta educativa que, que es presenta Eh, automàticament eh, queden fora del sistema educatiu i com que tampoc tenim feina doncs eh, surt el moviment nini, no? ni treballes ni estudies i precisament és una joventut perduda, és una joventut perduda no la que està molt preparada que també, sinó la que no està preparada, la que està, ha quedat rebutjada del sistema educatiu i que són eh, milions de joves en Espanya més... Un excés d'informació i una manca de quatre criteris a on col·locar aquesta informació. I, a més, amb un estigma de fracàs, no? En, en aquella edat de 16-17 anys, que un que si no ha fet res a la vida ja surt com a fracassat. A més, eh, jo, el que he vist tractant-ho joves d'aquesta edat és que moltes vegades abans de que arribin en aquest punt de 16 anys i veus que ho tenen molt complicat, ja donen símptomes de que o bé no estan adaptats o bé no s'acaben d'adaptar o bé el sistema educatiu tal com està plantejat de treball diari a les aules no els hi va bé, ja veus aquests símptomes i una tal vegada, una errada que crec que eh, es fa ja no només dels professors sinó del sistema en general, és que aquesta gent que comença a fracassar, ja no mena la pena eh, posar esforços amb ells perquè com tant volta fracassa, fracassaran bé, que estigui a l'aula fent de moble i, i ja ja vorem. és a dir, no, no mereix la pena esforçar-se en aquesta gent i jo he vist molts de joves que tenen molt de potencial és a dir, que, que volen fer coses, que volen canviar però com que ja seguint el que tu has dit, Pere, com que ja els han passat, ets han venit o ets un fracassat i no arribaràs a fer res mai i ells ho fan seu i diuen, vale, idò, i no faràs res i acaben, si sí, acaben eh, l'educació secundària i obligatori, se'n van i, i acaben ja han acabat sense, sense tenir res sense tenir un ofici, sense tenir un treball i és un problema, crec, molt important s'ha de tenir en compte com que aquestes persones fracassaran bé, els hi deixem perquè no posar amb els esforços a una altra cosa. Jo crec que és una errada perquè es perden moltes... Una generació perdura, tal com ha dit en Lluís. Si recordam, eh, així, eh, a grosso modo, els, els grans científics de fa 100 anys eh, eren experts en quantitat de disciplines de la ciència. Sí. Estaven preocupats per igual per la física que per... El, per la matemàtica, que per, per les ciències naturals, que per la història, per l'antropologia, eh, per l'arquitectura. Eh, mm. El que és el moviment enciclopedista eh, eh, s'ha perdut. S'ha perdut i llavors mm, com que aquest excés d'informació pareix que ja ho supleix, eh, com va, no sé eh, sobre tal tema, no? te'n vas al Google Google ah. i el Google t'ho explica. Eh? O sigui, no importa tenir la informació ficada però, eh, dins la memòria eh, bueno, és que no importa tenir-la dins la memòria Clar, però això no és dolent jo, no dolent. No, no, no, no. jo, jo no. el que voldria dir és que no, okay. vol, no voldria sense que se confongui sense criteris i sense opció a on col·locar sí en quin, en, en quin cas eh, a què te refereixen sense criteris jo crec que el que vol dir jo crec que no entenc per on vas és a dir que si sí, has de tenir informació per saber com utilitzar-la, a dir, has de dir, has de tenir la capacitat també de discriminar informació, és a dir, també el que troba trop molt de joves és que agafen molt munt de de Google o de jo que sé, de, de Wikipedia o lo que sigui, i en joc de dir, "Bé, vaig estructurar-la, vaig a veure on tinc la sospita de que això no pot ser bo per per el meu treball o no o, o sí i no saben estructurar estructurarlo, no saben Eh, discriminar, no saben eh, emmagatzemar el que els interessa i el que no, i això ho, ho dic a l'aula, però també es, es pot extrapolar als aspectes de, de, de sa vida, a dir, no se sap quina informació discriminar, quina no, no s'ha perdut un poc l'esperit crític, crec jo. Sí, jo crec que és això, l'esperit crític, justament. Vull dir, és no tant la informació o com arribes a aquesta informació, sinó la man manera que tens d'interpretar-la Pensant no només que, que n'hi ha una que sigui bona i una dolenta, sinó que n'hi ha deva una. sé què sigui. vu dir. Jo penso que redcionat el que ha deem abans, que, un dels grans problemes de l'escola i de l'educació no formal i, i tal, és que manca eh, unaideidelòa que el que tenim és una, una desideologtzació general, avui dir. No vull dir amb això que, que s'ha d'instruir a les persones en una ideologia concreta, però sí que s'ha d'instruir a les persones perquè tinguin una ideologia concreta o que almenys tinguin uns criteris concrets si no arriben a una ideologia concreta. Vull dir, han de, pot ser la seva ideologia concreta que se forma a través de moltes ideologies diferents històricament parlant, però que n'ha d'haver alguna. No? Jo crec que fa, fa dècades que, que mos estiguin llevant que li han agafat un pot de por ideologia des del moment que varen fer-se que van fer aquesta progressió cap a la democràcia i varen decidir que aquestes ideologies ens havien duit a una guerra i ens havien duit a 40 anys de, de por i passar-ho malament. I generacions com, com tal vegada la nostra eh, ha crescut amb, amb aquesta idea de no tardar a ficar en pensar massa, no t'has de ficar a interpretar massa les coses i el que has de fer és intentar funcionar el millor possible el que tens i les possibilitats que et donen. No? Clar, abans, molts dels fracassats escolars i moltes de les persones que s'allunyaven de la sa norma eren revolucionaris, ni, havia que, ni que ho eren, no? i no necessàriament eren persones eh, que no tenien formació sinó simplement eren persones que no passaven per sistema que estava establert no? ara els fracassats escolars els problemes que queden moltes vegades en un, en un sac buit que no té fondo perquè és un sac que no, que no produeix Uh, cap moviment social, perquè és un sac de persones que simple i llanament són outsiders, són aquestes persones marginals. La cuneta. Però, la cuneta. Són persones que no tenen ni, ni tan siquera les habilitats, ses capacitats, no han après la possibilitat de relacionar-se de, ma de manera que puguin crear el seu propi grup i puguin crear una nova corrent. No, no, aquestes persones queden absolutament allunyades de, del món real jo crec que tot el que estem parlant ve una mica entroncat en el mateix, en un, en un model de, de societat que és el que ens hem estat donant fins ara i que està basant en, en unes bases de, de mediocritat per una, per una banda jo no crec que hi hagi excés d'informació, el que crec que és que ha excés de brossa damunt informació hi ha una, un, una cultura de l'espectacle una, una cultura de, de lo mediocre que per mi això no és informació per mi això és uh, ruïdor blanco que no, que no te deixa veure lo que realment és informació uh, per altra banda vivim en una societat on els polítics critiquen que la població faci política o sigui, quantes vegades estem veient ara que aquestes manifestacions surt un polític dient que aquesta manifestació és política perdona estàs, ets un polític estàs, estàs denigrant la es, es teva forma de fer o la teva l'argument franquista de no t'emetes en política, que que ja ho diem Franco i, i, que és, i que és totalment absurd. En el, en el sentit de que ho desprecien mentre sa sa èlit ets fent aquest aquest tipus de aquest Abans empremaven la, la por per dir no te, no te fiques en política <coughs> i ara emprenes mal de cap, que és diferent, no? No, Però... i i també se pot també, perquè ara s'està criminalitzant bueno, sí, clar, qualsevol ara. tipus de protesta i, i ja veis. Que, com el que parlàvem l'altre dia no? que eh, hi ha una manifestació hi ha detinguts i estan acusats sempre de... quina és l'acusació típica? Bueno, de, típica? Eh, de, a part de resistència a l'autoritat eh, agressió no? sí, agressió el... a, a, a, a, a gent de l'autoritat i sí, atemptat sí. Sí, sí, clar. Jo crec... Tornant a la qüestió de l'educació eh, jo trobo que mm, en qüestions molt bàsiques no? Eh, L'home, el ser humà, comparat amb els animals, és, mm, és un animal molt social. Hi ha una contradicció molt forta entre lo social que és, és l'home i la cultura de l'individualisme que ens mm, volen incol·locar. Si resulta que som, som un animal social per consumir, però no, som un, no, no podem ser un animal social per opinar lligat un poquet a el que deia en Carles de, de que la, la gent ha de tenir criteris. Si tens criteris, pots col·locar tota la informació i totes les opcions i totes les teves il·lusions en un projecte de vida. Si no tens criteris, eh, l'únic que queda que' queda és la teva individualitat eh, i ets com a, eh, un, un, un peix que no té banc de peixos sinó que sí. està dins l'oceà tot sol els, els peixos normalment van amb bancades els peixos que són eh, capaços de resistir o autoorganitzar se tots sols són doncs uns quants però genèricament eh, el, la humanitat ha crescut perquè s'ha associat i en aquest moment el que hi ha són un, un, uns associats d'una part de, de, dels humans eh? que és aquest 1% i el 99% no està associat no, o està, o està mm, patint les conseqüències de la manera d'organitzar al eh, món la societat d'aquest 1% i no només la humanitat no? jo diria que la naturalesa se, se va complementant i se va desenvolupant um, hi ha aquella concepció d'argoniana de la selecció de les espicis, però eh, que, que deu tenir una part de, de realitat, però això no pot obviar que tota la interdependència de, de tota la naturalesa i inclús la col·laboració. No? I, I jo crec que eh, actualment que hem, hem canviat una mica hem, diguéssim que la religió ara important és desmarcat Quasi, quasi, eh, hi ha com un fanatisme de mercat i se fa propaganda d'aquest mercat pues això ve amb unes idees eh, associades que són una competitivitat com si fos una, un baló necessari per, per poder sobreviure i un individualisme en el sentit que has d'acercar el profit individual perquè això és millor per tots i, i això s'està pues, confrontant amb eh, crec jo amb la realitat de cada dia i també en el nivell educatiu ho veiem un poc així no? que aquest plantejament que se fa ara pues, és per continuar amb una línia com a de competitivitat quan eh, jo penso que la major part de la comunitat educativa pensa que, que estem pues, bé, més per una cosa més col·laborativa Na Cristina, avui m'ho ha dit un llibre d'en Claudio Naranjo segur que qualcú el coneix <laughs> que se diu Sanar la civilització hi ha una frase que crec que va un poc per vestir per, per teus Pere que digo, La educación es, nuestra educación, es un órgano reproductivo de conciencia colectiva que funciona a partir del supuesto implícito de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y de que es deseable que perpetuemos nuestra manera de pensar, sentir y vivir. Sí, además es... Es, eh, jo dir afegir que també eh, en aquest món, ja que és tan desitjable no? ja que es vol perpetuar aquesta, aquesta manera de viure aquesta manera de disfrutar de les coses de, de quant més tens eh, més, més feliç seràs que la, la crítica eh, si qualcú surt i diu jo això no m'assembla bé crec que podíem viure d'una altra manera o aquest sistema no està bé o jo exigeix en aquests els quals els pago un sou que es facin una altra cosa, ja aquesta crítica ja se mira malament, és a dir, segons de quina manera la facis o segons què diguis, ja ets un radical, ets un extremista o ets un marginat perquè no formes part del sistema la crítica no es ben rebuda en un sistema que es vol perpetuar perquè es creu que és el millor Vamos a Chali García con No te mueras en mi casa. Y antes, ya no sé qué hacer conmigo, el cuarteto de nos. Desde tiempos remotos, el hombre ve a las tortugas. Tengo un amigo científico que me cuenta desde la Universidad de Massachusetts que ara les escuta en la ràdio. Ràdio Tortuga. La ràdio de los tiempos remotos. Jo crec que si, eh, jo crec que si en Ponset escolta aquest jingle, m'ho posarà en una denúncia per copyright o qualsevol cosa. Així. I bé, hem estat parlant d'educació. Jo voldria també plantejar un tema, encara que sigui curtet, que és relacionat amb tot això, que seria el tema de la sanitat i les revoltes que hi ara, la sanitat. Perquè quasi-quasi han anat conjuntament. No? Uh, bé, ara mateix a Madrid hi ha un quantitat de gent de sanitat que està en vaga i en el mateix temps també s'estan posant vaga gent de i estem espereixuts encara que amb un gaire un pot distint no? perquè per que el plantejament a nivell de, de salut és que el sistema que tenim és insostenible econòmicament i que és preferible anar privatitzant eh, qualsevol dels serveis que hi ha què trobeu? -se? sí per lligar, lligar sanitat i educació que són eh, les dues potes de la taula que s'estan reteant, rete, reteant o, o atacant no? jo diria una cosa per tancar el tema, amb el tema de, de l'educació mentre que l'educació arriba un dia un, un moment de la teva vida en què renunces a ella eh, i digues sí, sí generalment eh, eh, la gent pren l'opció de dir hasta aquí llegado la sanitat no. És Perquè, en revés, la sanitat. Clar, quan la va... sanitat, és a dir, és que no pots prescindir d'ella. Eh, Renunces a ella quan és jove i, és fort, i, i ets fort, però quan eh, comences a tenir eh, malalties o... Eh, llavors, i, m la cuides molt i molt, no? Llavors, sí. és un contrast en que en com eh, el que és el... el les ganes d'aprendre i de saber què seria l'educació, que seria l'interès per això, eh, queda mm, un poquet... As, mm, és important, però la sanitat, que no me la toquen. No? És com la meva mare. La meva mare, eh, a part de la sanitat, des de que tenia 40 anys, se va apuntar en aquesta igualada als morts. Per què? Perquè tenia assegurat que quan se morés... Eh, es morigués eh, tenir el nitxo ja pagat que no mos, saps? Pla s'hi planifica tot eh? fins al, al punt de la mort i la sanitat eh, bueno, és, un, és, un, és un servei eh, fonamental que, que, que la gent no està disposada a claudicar ni a, ni a renunciar no, a més jo una cosa que veig en comú eh, en tot aquest tema de la sanitat i l'educació gigant de Llegar lligar una, una cosa a altra. un punt que tenen en comú dues coses és que els polítics neguen la realitat no sé si viuen a un món diferent o a un món a feina. però neguen la realitat ara que ha hagut aquestes revoltes aquestes manifestacions a Madrid especialment sobre el tema de, de la privatització d'aquests sis hospitals um, que, ha hagut, que, que és evident que es farà ha sortit el president de la comunitat de Madrid diguent que, que no que els hospitals no es privatitzaran i que això no té raó de i que, seguint en la línia de lo que ha dit en Luis Mi, eh, aquestes manifestacions tenen més aviat un caire polític que no una manifestació d'una protesta de ser realitat, que això de la privatització dels hospitals no és vera en verd, la mateixa en educació. Això de que el català eh, queda relegat, això no és vera. El català té el mateixa, la mateixa condició que el castellà quan veiem que s'ha convertit en una assignatura optativa i en una quarta opció. És a dir, neguen la realitat, no sé per quina raó, perquè no sé si pensen que són beneits, que, que no tenim consciència de del que està passant, que tots aquests eh, in infermers eventuals que estan acomiadats no, no, es, no es pot res, és perquè ho havien ho havien d'estar acomiadats, no sé què passa, però tant en sanitat com educació es nega la major. No, no, això que es fa no es verà. Evidentment que són protestes polítiques i ideològiques, però la mentida és que ells opintin com que la seva gestió no és política o ideològica, sinó que és qüestió de governar i qüestió d'administrar el públic. No. Mentida. A mi aquest tema me toca molt de prop perquè jo soc infermer i, i vaig... I vaig viure aquesta, aquesta situació des de, des de fa bastants anys, quan vaig anar a Madrid, aquesta situació no era nova, aquesta situació s'ha eh, s'adufent progressivament, com a mínim a Madrid, des del 97, que es s'anyen, que se va aprovar. Per cert, em fa molta vergonya veure la gent del PSOE aplaudir, perquè aquesta llei que es va, va afirmar que és la llei de sanitat 1597 i que que dona entrada a capital públic, a de lo, de, a, a, a capital privat a la gestió de l'EU públic va ser aprovada per PP i PSOE, o sigui que no sé ara en què venen. A mi, jo fa uns anys quan estava a Madrid precisament estava afiliat a un partit polític, no, no vine al caso, i vaig fer d'apoderat unes eleccions me va... i record que me va venir un, un, un militant del PSOE que feia d'apoderat i em va dir quina putada vols estar fent la Esperanza Aguirre amb això privatització i em vaig dir, què estàs dient? però si aquesta llei l'heu aprovada d'altres també tots dos tot, junts, si és el model que voleu i el tio va quedar sense saber què dir és un, mo és un model que, que implanta una, una altra mentida una mentida més que la gestió privada no és una gestió ideològica i que la gestió privada i els criteris econòmics per a l'hora de, de, de gestionar un, una cosa que s'hauria de fer en criteris sanitaris, la gestió econòmica d'alguna cosa com la sanitat, és preferible a, a una gestió en criteris de salut. És mentida, és que és, és, una, és una cosa totalment, totalment incerta els exemples ens ho diuen, hi ha hagut exemples d'hospitals que s'han privatitzat que cada any estan pagant eh, les comunitats autònomes un cànon per cada habitant que, que aquests hospitals atenen, que evidentment amb aquest cànon que paguen els hospitals, la gestió dels hospitals, volen generar beneficis i ho fan baixant el gasto la màxim possible, en proves, en medicació, en personal... I moltes vegades no hi generen beneficis, tenen mm. pèrdues. Tenen pèrdues, mm. i eh, hi ha molt d'exemples ja, no, no només un ni dos, sinó uns quants, que han hagut de demanar, o sigui, han quebrat la gestió ha quebrat, han hagut de demanar dels bens públics rescats com els que està fent ara en els bancs, i després els han tornat a treure a concurs privat i els ja han oferit a la mateixa empresa, i el concurs l'ha guanyat la mateixa empresa. És, és algo totalment, totalment loco i que encara molt es ven com que és una gestió millor. Les pues no. escoles sanitàries s'han de gestionar evidentment de racionalitat econòmica, però en criteris de salut. I sobretot en un model basat en, en, en una cosa que ja pereix que s'ha borrat del mapa, però hauria d'estar enfocat totalment a la prevenció. I la sanitat privada no està enfocada en la prevenció ni en l'educació a la salut, està enfocada en, eh, en tractar malalties, que és el més econòmic. L'educació per a la salut no dona, no dona edat bé. I És un model que ens està duent a una sanitat molt pobra i molt trista. Ahir mateix, per, ahir mateix per cert, eh, uns quants de centenars d'aquests manifestant de la, la marea blanca de la sanitat pública, defensa de la sanitat pública, Anar, se varen concentrar a l'Assemblea de vores a l'Assemblea de, de Madrid i bé va haver una intervenció policial i un ferit per mort d'aquesta intervenció policial que per cert, eh, aquest ferit ja està acusat d'agressió en una un anti esttúrbio. I, I és curiós perquè encara que està acusat d'aquesta intervenció, la delegada de govern eh, s'ha defensat dient que no ha habido ninguna intervenció policial. Dir, això més o manco tots sabem que sí que ha un, eh, estem derivant cap a una privatització més o man generalitzada de la, de la sanitat pública, ho diuen els metges que no són precisament un, un col·lectiu homogeni ideològicament, ni, ni políticament. No? I ho diuen també més ciutadans que, que són els que ho estan patint i són els que ho estan veient quan, quan demanen una cita. No? Però el més curiós és el que hem dit abans, no? com els polítics avui dia, els d'un partit, els de l'altre, tenen aquesta capacitat innata, que jo crec que és interessant analitzar-la, no? que abans tal vegada no era, no era, no era tan, tan, tan clar i tan flagrant no? com ara, de simple i generalment negar eh, absolutament el que s'està fent, eh, de manera que, que repetint-ho una vegada i una altra, i una altra, i una altra, sembli que és veritat vull dir, no, no hi ha privatització tu dius, bueno, però eh, aquest, aquest hospital que se privatitza no, no hi ha privatització i ni tan siquiera ho acompanyen amb un argument de la seva posició, ¿no? Com en aquest cas. No ha hivida intervenció policial, però tenem un herido per una intervenció policial que a su veza ha sido acusat per el policia que le agredió. Doncs, si no ha hivida intervenció policial, exactament què és el que ha passat aquí? Me lo explican, ¿no? I això és, és general en tots els àmbits, no només en sa sanitat, també en sa educació, el ¿no? que diem abans enbert, no el català no queda menys preuat i ho a repetir, no, no, el català no queda menys, preu, menys preuat, i ho torna a repetir, i una vegada és altra, clar, i realment és una, és una maniobra de, de, que te desarma com a, com a ciutadà, ja no, to, no sols com a polític, i quan no te trobes en aquesta estratègia, te trobes en aquesta estratègia, no, els altres varen fer, els que hi havia abans varen fer, els que hi havia abans varen fer, i els que vi abans també varen fer, i en Franco, si no, també va fer. No? Vull dir, que és curiós com per no, no haver-se d'enfrontar a la realitat. Això és el que molts duus pensar que eh, els polítics, els gestors que en un moment donat han de, han de gestionar el públic, no tenen cap tipus de vergonya, els és igual, el que pensin d'ells, i, i per això surten allà com si fossin beneix. I a més, des de dels estaments més poderosos, inclús eh, entre ells mateixos, fomenta aquest idea de que és polític és beneit, és un mentider i és beneit. jo crec que ells fan bé el sé dir que ells saben bé el que fan i que responen a un podes i simplement pues, eh, fan una, com una espècie de comèdia, és un joc un poc complicat, però és qual han d'intentar eh, fer-se il·lusió de que fan cas a les demandes socials quan en realitat pues, tenen altres interessos i la comaparà és que en aquest moment és que està acabant d'un poc s'acorda perquè la sa gent s'està emprenyant El que passa és que eh, lligant amb el que diuen Carles tot això té relació amb, amb l'estat d'opinió dels medis de comunicació amb la mida de que eh, no hi ha medis de comunicació independents eh, tot està plantejat eh, de cara a la galeria i de cara a crear un estat d'opinió que ja està organitzat, això és una, una obra de teatre eh, que se representa i que el que importa és que al final eh, l'estat d'opinió sigui al, al, a, al, seu, al seu interès. A més se veu, no?, això que has dit que no hi ha medis d'opinió lliures o periodistes lliures i els pocs periodistes lliures que ha hagut els han esborrat del mapa i ho podem veure a les grans emissores com per exemple R.N. Ràdio Nacional d'Espanya que ara que han pres eh, Espoder, diguem un poc tots els que, el millor, eren un poc crítics, ja no tan sols eh, un els que facin crítiques incendiaris, sinó els que eren un poc crítics, que en un moment donat podien utilitzar el seu programa com un, com un medi de difusió d'opinions contràries, eh, han desaparegut del mapa. És a dir, molta gent, eh, molt, eh, molt famosa, o molt coneguda per nosaltres, han desaparegut, simplement no els han tornat a veure estan intentant fer coses en altres, en altres jocs, però simplement han de desaparegut. I a més, darrerament, eh, programes, com la darrera notícia que he vist, que s'han es, que denunciat casos de manipulació a eh, un programa de referència com el Informe Setmanal. Idò, sí. Bé, però és que ja estem quasi-quasi en el que havíem plantejat per aquesta tertúlia. No sé si qualcú vol fer qualsevol altre comentari, així com a resum un poc del que hem parlat bueno, jo tenia una imatge fa una estona tan dedicada el, a l'educació i a la sanitat del que era el transport col·lectiu eh, fa 4 o 5 dècades o tres o quatre dècades no? que era eh, que tothom agafava el mateix tren però eh, uns anaven en primera classe i uns altres an anàvem en segona classe això se veu molt bé amb la, amb la pel·lícula Titanic que és un gran transatlàntic que eh, hi ha molt de luxe, però s'ha d'amortitzar eh, aquell viatge per treure un poquet de rendiment i per, a més a més, fer eh, una cosa que és que feia falta mà d'obra a Estats Units. I, i s'hi va crear la primera, la segona, la tercera i la quarta classe. Eh, els poderosos tenen assegurat la sanitat social de primera classe. Perquè si no és aquí a Espanya, pagant-se els feliços, se'n van a -se feliz, van Estats Units i que, que m'hi opere el millor. I els poderosos tenen assegurada també l'ensenyament de primera classe. I tenim la eh, sanitat de segona, de tercera i de quarta classe. Perquè ho hem de tenir en compte que dins del de que seria la piràmide de qualitat, tant a l'ensenyament com a la sanitat, tenim aquestes eh, diferents opcions. Magarena, qualsevol comentari més? No, res més. Afegir eh, una idea que en Pat Lluís havia iniciat al principi, que esperem que aquesta crisi ja no, no, no, no la veiem com una manera d'enfonsar-nos, sinó cercar alguna cosa positiva i per altres mateixos, no pels de fora, sinó la creativitat, eh, viure d'una altra manera, eh, de, de créixer i, i viure al marge del sistema i crear un sistema propi. Crec que és la millor solució. Lluís? Jo per acabar voldria contestar, eh, perquè crec que el vídeo que va fer el PP l'altre dia sobre la sanitat madrilenya és molt significatiu de com ens estan, estan ficant un munt de merda amb mentides i i de més. Uh, lo, lo privat no, no és només pagar targeta que, el servei que tu que tot estan oferint, o els serveis socials, o la sanitat, és que la població perdi es poder de controlar el que és de tots i que lo públic sigui controlat per les mateixes mans de sempre que s'embutxaquen els després de tots i que, i que ho fan tots amb un criteri que es guanyen més i més cada vegada menys qualitat i cada vegada amb menys, amb menys control popular. Jo crec que no hauríem de continuar fent preguntes a les persones eh, de les que sabem quines seran les respostes. No? Per tant, és moment de, de fer una altra cosa que pot ser qualsevol, és moment de crear criteri, és moment de tenir criteri, sigui és que sigui, i començar a crear algo cosa nou simple i, i no demanar més, més respostes, que sempre serà la mateixa que és que no ha habido intervenció policial Molt bé, doncs amb aquesta darrera reflexió de Carlos us ho ja per avui, moltes gràcies per haver estat aquí i esperam que la propera setmana puguem fer una altra tertúlia des de Ràdio Tortuga Paraula de Tortuga por Radio Tortuga.